«Скільки дурниць зроблено, не перелічити!» Валя розповідала Маркіянові про своє життя. «Не так для нього, як для себе. Думала, зважувала, аналізувала, згадувала. День, коли вона вирішила піти від чоловіка, змінив її життя. Змінив цілком. Вона часто думала, на краще чи на гірше. На краще, бо тепер вона мала все, про що раніше і не мріяла. Машину, квартиру, дорогі меблі, найкращий одяг, коштовні прикраси». Мала пістолет у сумочці, щоб усе це захистити. На краще, без сумніву, на краще змінилося її життя, і водночас на гірше. Раніше вона жила собі спокійно, робота, з роботи, обід, вечеря, аванс, зарплата, і боялася тільки одного, п'яного чоловіка. І щоб з роботи не вигнали, тепер боїться темних під'їздів, холодного дихання за плечима, незнайомої машини у дзеркальці, ранкових чи нічних телефонних дзінків. Різкого коливання курсу валюти, автомобільних злодіїв і ще багато-багато всього. Питала себе, чи не шкодує? І завжди відповідала – ні. А коли починала сумніватися, пробувала намацати гулю на ботилиці. Допомагало. О, та гуля! Той знак, той рубіж, той рубікон. З лікарні її забрала до себе Тоня. Нічого тобі створювати проблеми, Антуанеті! Вони у двох з Метриком у своїй кімнатці ледве вміщаються, а тут іще ти. У нас три кімнати, місця досить. Та й удома частенько не буває. То мене, то Анатолія, то нас обох. Живи, вчися. Вчися жити. Мабуть, і мене частенько не буде. Візьми мене з собою. Поїдемо разом. Може, що в торгую. Якою же люди вміють? Мені потрібна своя квартира. Тетянко, своя. «Так у тебе ж є своя, не звідти того клятого...» «Ні, перебила Валя, нехай живе. Забудемо про ту квартиру. Зароблю на нову. Зовсім нову. Без спогадів, без привидів. І щоб у гості ніхто не прошений не ходив». І почалися мандри по Польщі. Збирала товар. Добре, хоч мати погодилася допомогти. Використовувала свої зв'язки. Діставала по блату. Домовлялася, випрошувала. Дефіцит». Товар у Валентини був добірний, чого вона тільки не возила. І постільну білизну, і рушники, і усякі ложки, ножі, виделки, і каструлі, і праски, і електрочайники, і просто чайники, і навіть маленький телевізор. їй ще стило. Вдавалося перевозити майже все. Жодного разу не платила цло. Мабуть, її порцеляновеличко, І наївні очі, а ще маленькі в ямочках-перев'язочках, мов немовляти, ручки – Викликали у митників співчуття Найлегшими були перші подорожі Двічі чи тричі вони їздили у трьох Анатолій, Таня і вона, Валя Їздили машиною Стояли у довгих чергах на кордоні Потім знайшли шляхи Навчилися ті черги обходити Знали, кому і де і потрібно заплатити Платили і обминали довжелезний хвіст Таких же, як вони Більш чи менш удатних продавців-покупців тоді вся Польща, принаймні, східна, її частина ближче до кордону, жила за рахунок дешевого українського і російського краму. Товару набирали багато. Валя ледве втискувалася між ящиками, подушками чи пуховими ковдрами на заднє сидіння. Самохуда, як на польський манер, величав свого жигуля копійку Анатолій. Тетяна мала в Польщі знайомих. Вони мешкали далеченько майже під Краковим. І вся весела компанія зупинялася у них. Ми з ними познайомилися давненько, років шість тому. «Тоді ще наших пускали мало», – розповідала дорогою Таня. «Чого нас дідько виніс аж на Краківську трасу, не знаю. Їдемо, їдемо, вже сутіньє, а Кракова не видно і не видно. Зима, дорога слизька, примерзає на ніч, не видно нічого, а в нас іще на біду одна фара перестала працювати». З'їхали ми з дороги, зупинилися, Толе каже. Страшно на трасі ночувати, повна машина товару, ще пограбують. Давай попросимося до когось, бодай на подвір'я, вже не в чистому полі. Попросилися. Добрі люди нам постелили в найкращій кімнаті, а машину в гараж замкнули, щоб ніхто і не бачив. А на ранок запросили сусіїв, одних, інших, тому комплект білизни, тому пару рушників, іншому комплект веделок і ножів. На базар мало що й лишилось. Відтоді ми до них щоразу їздимо. Але ж далеченько, бензин дорогий. Люди отут в Перемишлі і розпродають, і скуповуються. Так-то воно так, але в Перемишлі ціни нижчі. А бензин? Чи не на одне виходить? Ми підрахували. Майже на одне. Хіба коли золото веземо, тоді вигідно. У нас там оптовий покупець є, має свій магазин.